Carte Anunții. Pista 14. Tanti Mali renunță ironic la tutela ei, scuturându-și pelerina cardinalescă. mai acum vremea când tineri întrebau și pe cei bătrâni cu experiență. Acum e lumea nouă. Domnul Popescu își unifică barba cu mâna și crezu că a venit momentul să-și pună în valoare însușirile lui de mediator. Frate, voi sunteți prea pripite. În definitiv, fata are dreptate. E încă tânără și frumoasă și vrea și ea să se mărite. Dacă nu v-ați măritat voi, nu înseamnă că altul trebuie să vă imite. Tanti ca să rințepată. Nu are decât. Dar o fată cu minte nu primește noaptea pe toți neîsprăviții de pe stradă. Dăm voie, frate, a venit omul în vizită să se vadă. Ce Dumnezeu, doar nu o să se cunoască de la distanță. Parcă eu, când am luat-o pe dumneia ei, nu veneam fără știrea dumneavoastră?" Toată lumea, unită într-un glas, lătră asupra lui domn Popescu. Taci din gură, domnule! Nu te amesteca în lucrurile femeilor! Pe dumneata te știa lumea cine ești, te dăduse și în vorbă prin alții, cum se obișnuiește. Dar ăsta cinei? Și ce vrea? Nu vezi că e nebună? Dacă o fi însurat, dacă umblă sau în șele și o lasă fără cununie." Dom Popescu își strică din nou barba și se adresă disandrinei. De, de, aici au și dumnealor puțină dreptate. Dumneata ești mai tânără și trebuie să le asculți ca o mai multă experiență. Ele îți vor binele ca surori. O fată trebuie să apere onoarea familiei, temelia țării. Pe urmă ne distruge neamțul și americanul." Domn Popescu, ca să iasă onorabil din afacere, se adresă brusc lui Jim. Ia ascultă, domnule!" Ce zici? O să ne ierte americanul datorile! Jim însă nu simțea nicio atracție pentru problema datoriilor Europei față de America și se gândea numai că individul Lisandrinei trebuia să fi fost acela cu care în duminica ploioasă ea vorbise în șoaptă pe geam din odaia tantei Mali. În tot acest timp, Silvestru stătuse rigid și stins în priviri ca pierdut într-o zonă alpină. În fața lui ceașca de cafea fumega ca un crater de bitumuri, de mucurile de țigară aruncate în neștire înăuntru. Când antighenca se pregătea să se repeadă cu masca ei sarcastică și ceroasă, Silvestru, fără să ridice capul, bolborosi asprul în barbă. Lăsați pe Lisandrina în pace și nu-i mai purtați de grijă. V-ați așezat ca pe sufletul ei și nu o iertați până nu îl faceți pulbere." Du-te, Elisandrina, în lume, cu sau fără cununie și ieși din putreziciunea asta. Și eu am să fac la fel. Vă vestesc că mă însor cu o colegă profesoară și că am vorbit cu proprietarul să cumpăr casa asta. Trebuie să intru și eu, ca Lisandrina, în rândul lumii." Silvestru tăcu și strivi un alt muc de țigară în pasta neagră aceștii. Fu o clipă de tăcere și uimire. Tanti se așeză și mai drept pe scaun și rămase nemișcată, cu mâinile fibroase așezate una peste alta. N-ai decât să te însorți și tu, rupse tăcerea gepsina. Noi nu te ținem. Nu mă țineți! Mă așteptam să vă bucurați, nu să-mi dați voie. Tanti Genka se îmbinețit. Lasă, domnule, că cunoaștem noi în dumitale. De ani de zile te tot logodești și nu te mai însori niciodată. Nu ești bun pentru asta, domnule. Fuge femeia de cărțile dumitale. Tantia zise cu o jale rea. Sigur, acum când îți vine bine te însori după ce ne-ai ținut pe noi în loc de nu ne-am măritat pentru că a trebuit să avem grijă de bătrâni și de dumneata. Lăsați-mă în pace," se ridică Silvestru. Lăsați-mă în pace! Până când o să mă țineți legată aici cu lanțuri? Vreau să respir aer curat!" Știi ce e, domnule?" zise Genca cu confidență sarcastică. Ți-a făcut farmece! Lasă că știu eu pe cine e dumneata! Pe sfrijita aia fără cămașe pe ea care ți-a ține calea de ani de zile, fiindcă știe că ai avere!" Profesoară! Mereu pe drumuri! Nu știe ce e casă, nu știe ce e masă!" du și te însoară cu ea, ca să te căiești pe urmă. Eu una nu mă bag, nu mă amestec. Fiecare își croiește soarta cum îl taie capul. Fața lui Silvestru se făcu de zinc. Tăceți din gură, scorpilor! strigă el fioros și cu un pumn fărmă ca de cafea și farfuria de sub ea. Apoi se ridică repede de la masă și ieși izbind ușa de perete așa de tare că geamurile și farfurile din dulap zbârnâiră și lampa cu stalactite de cristal se clătină deasupra mesei, clipocind. Vai de mine!" se văietă galbenă Magdalena punându-și mâna la inimă. Frică mi-a fost de scandal și de oameni pricinoși. Din supărare, doamne ferește, poate să-ți vină o dambla!" Domn Popescu îndrăzni. Frate, ce v-am dumneavoastră bunea în omului cu asemenea vorbe jignitoare?" Tu să tai din gură!" îl certă brutal Caterina. E fratele nostru și știm noi ce trebuie să-i spunem." Aici cam au dreptate," se adresă domn Popescului Jim. Ele au socotelile lor de familie, drepturile lor de surori mai mari în care noi nu trebuie să ne amestecăm." Jim își pipăie inelele în buzunar și, satisfăcut de a putea turna gaz peste foc, zise râzând. Ce curioasă coincidență! Trei evadări deodată! Căci am uitat să vă spun, și eu mă însor! Nimeni nu dădu importanță declarației și agepsina spuse. A, cum te găsi și tu să glumești? Cum glumă? râse Mefistofelic Jim. Credeți că eu glumesc? Și scoase inelele din buzunar, le încercă în dinți, le aruncă în aer și le prinse zornăind în parfurie, apoi le puse pe amândouă în degete. Uite aici, Ion și Vera, 1 decembrie 1931. Spre deosebire de unchiul Silvestru și tanti Lisandrina, eu vă comunic fapte împlinite. Felicitările mele! Se îmbeseli sincer, domn Popescu. Bine faci! Omul trebuie să-și facă datoria în viață. Tanti Magdalina începu însă să se căineze și să se geluiască. Mamă, dragă, când ai făcut-o asta fără să mă întrebi? Să fi știut și eu pe cine iei și cum. Lucrurile astea se fac cu socoteală și fără pripă. Să știi și dumneata, dar pentru ce?" Se miră cu toată sinceritatea Jim. Ce folos ar fi fost să știi dinainte ceea ce în niciun caz nu poți împiedica dacă vreau eu? Te informez numai ca să fii în curent cu starea mea civilă, să nu cumva să uit. Mamă, dragă, continuă văitatul de găină care o atât de curând, Magdalena. se poate să-mi faci mie așa ceva. Eu sunt bătrână și cu experiență și ți-aș fi deschis ochii. Te-ai întrebat tu dacă are fata zestre ca pentru învățătura ta, dacă e partidă bună pentru tine. Și cum te logodești așa fără să o văd și eu? Jim se supără de abinerea. binelea. Din atâta crezi că eu am cumpărat-o din târg și pentru alții și că m-am tocmit? Am întrebat-o numai pe ea și apoi am comunicat hotărârea părinților cum fac și aici, așa ca o curiozitate care poate să vă intereseze. Prin urmare s-a terminat. Cu aceste vorbe, Jim se ridică râzând de la masă, aprobat de baba Chiva, care se învârtea pe lângă bufet și ieși liniștit din odă. Tanti îl apostrofă de la distanță, în vreme ce Magdalena își ștergea ochii în lacrim. Hei, domnule, domnule, dumneavoastră a stricat lumea! Nu mai e respect de părinți, nici rușine în ziua de astăzi!" Apoi, tanti Mali, tanti Genca, tanti Caterina și tanti Agepsina învârtiră drojdia cafelei pe fundul ceștilor, pe care le răsturnară pe farfurioare și le împinseră în ordine în fața tantei Magdalina. Aceasta, cu ochii roșii și întunecată la față, luă prima ceașcă și, privind în fundul ei cu ramuri negre, începu să consulte drumurile întortocheate ale destinului. Capitolul 13. Neliniști prenupțiale — Vera! — strigă Jim după amiază, intrând în odaia fetei. — Închide ochii și întinde mâna stângă! Fata se apropie râzând și strânse ploapele tare de tot. Jim îi luă mâna mică, îi sărută pe rând vârfurile degetelor subțiri și apoi îi petrecu verigheta rece pe inelar. Vera deschise ochii mari și se uită speriată la mână. Răsfiră degetele în aer... Alergă la fereastră, se privi în oglindă și, în sfârșit, veni amețită înspre Jim, lăsând capul în jos. Jim o puse să stea pe un scaun și se așeză și el în fața ei, cu genunchii lipiți de genunchii ei. Apoi îi cuprinze amândouă mâinile și o privi în ochi. Pupilele velii scripeau ca boabele de struguri negri în rouă și nările îi tremurau de emoție. Sub casca de lac negru a părului, obrazul naiv, fin, ardea îmbujorat. Vă zise Jim cu voce schimbată. Tu dai tu seama ce clipă mare este asta pentru noi? De acum tu nu mai ai nici părinți, nici frați și copilăria ta s-a sfârșit. De acum tu ești numai a mea și soarta mea este și a ta. Vom dormi unul lângă altul și vom trece prin viață îmbrățișați. Când tu vei fi bolnavă, eu te voi veghea toată noaptea și tu vei face același lucru cu mine. Orice bucurie ne va bucura pe amândoi și tristețea unuia Va fi și a celuilalt. Eu nu am de acum încolo alt scop în viață decât să te ocrotesc pe tine, iar tu trebuie să mă ajuți și să-mi fii credincioasă ca să pot izbuti în viață. Uită-te în ochii mei, Vera, și spune drept. Îți va fi dor de cineva? Mai iubești pe cineva cât uși de puțin în afară de mine? Vera se uită în ochii lui Jim cu o penetrație indicibilă și spuse, Nu-mi e dor de nimeni, nu-mi pasă de nimeni, eu numai pe tine te iubesc. Sătura așa în tăcere religioasă, și prin genunchi și presimțeau într-un trup întregului sânge. Simțeau ritmul liniștii, și asta le dădea o beatitudine paradisiacă. Aerul cădea în jurul lor în straturi de mătase, și linia din soare de afară, le se părea o desfoiere universală de flori de mer și iși. Timpul clipocea lent, stătător, unduindu-se în rotocoale mari, amețitoare. Jim și Vera se așezară pe micul pat, culcându-se unul în fața altuia, și Jim vrut să tragă pe fata lângă sine și să o sărute. Ea însă se feri rugătoare. Jim, n-ai spus tu să fim cuminți până la nuntă? E rușine să ne sărutăm acum." Tânărul consimți la ascetism în privința sărutărilor, dar adăugă. Sunt cu minte, îți sfăgăduiesc." Dar de acum încolo trebuie să ne obișnuim cu ideea de a fi împreună. Între noi amândoi apropierea va fi așa de mare de acum înainte, încât rușinea va rămâne un cuvânt gol. Tu nu știi că vom dormi împreună și că nu vei mai avea nimic să-mi ascunzi? De ce te-ai înroșit așa la față? Într-adevăr, obrazul fetei ardea și în ochii sclipeau mici lacrimi. Eu nu știu ce se petrece cu mine, Jim," zise ea pierită. Dar știu că te iubesc. Tu poți să faci de acum încolo cu mine?" Tot ce vrei." Cu sângele aprins și voluptos de inocența fetei, Jim spuse mai încet, strângându-i mâinile. Când vei fia mea, ai să vrei să avem copii?" Vera nu știa lămurit nici ce înseamnă a fi a cuiva, nici cum se fac copiii, dar fior ne mai ei până atunci îi trecură prin trup, aprobând numai din cap și din închiderea pudică a preapelor. Vera," se rugă Jim. Îți promit că sunt cu minte. Mă lași să te strâng în brațe." Buzele, ploapele, nările, toată fața îmbujorată a fetei tremurau de emoție și rușine, dar glasul stins spuse cu hotărâre, Jim, tu poți să faci cu mine tot ce vrei." Jim o trase cu o mână lângă sine, iar cu cealaltă îi netezi părul. Degetele îi intrau în pletele moi ca în ciucurii unei mari crizanteme lățoase. Părul verei avea un parfum stins de cafea crudă sau de castane, care îmbăta. Își lipiră vârfurile nasurilor unul de altul într-o sărutare japoneză și se privirea în ochi. În micile discuri cu tenar verzui ai ochilor fetei, Gin se vedea liliputan, apoi una pe spate. Pipăii umeri mici și omoplații numără cu degetele coastele și strânse tare mișlocul străbătut de un fior nu atât voluptos cât de proprietate. După aceea trecu repede mâna pe glesne și o ridică ușor spre genunchi. Ținu multă vreme în podul palmei, rotula rece și-i sidefoasă din cauza ciorapului de mătase și a încordării instinctive a piciorului. Acum, arterele îi de o dorință mai insidioasă, fiindcă îi se părea grozavă ca o coloană de fund divin. Făcuse de atâtea ori lucrul acesta, în silă, cu femei ironice și generoase... Dar de data aceasta, în fața nevinovatei, tremurătoarei de rușine și iubire, Vera, se simți plin de religiozitate ca în fața unui mister. Ceea ce dorea în fundul conștiinței era mai presus de rușine și plăcere și nu avea să se întâmple decât o singură dată în viață, ca nașterea și moartea. lunecăm un an sus, peste marginea ciorapului și netezite odată epiderma calda pulpei caste, pentru întâia oară atinsă de o mână străină. Vera dădu un mic țipăt și-și ascunse obrazul înfierbântat în pieptul lui Jim, tremurată de un suspin ușor, asemănător plânsului. Erau amândoi tulburați ca de un eveniment mare și îmbătați că deschiseseră poarta în a rușinii pentru a se apropia în toată goliciunea sufletească unul de altul. Cum Vera își ascundea cu îndărădnicie obrazul, Jim o îndepărtă cu energie. Și căută să o privească în față. Vera, zise el mișcat, ți rușine de mine? Fata nu ridică ochii, dar răspunse încet și rugătoare. Cim, vreau să mă iei cât mai curând, cât mai curând. Acum însă erau schimbați sufletește, căci o perdea grea cei despărțise se trăsese la o parte. Se simțeau de pe acum soți și se doreau. Jim, nerăbdător de a avea o ființă cu desăvârșire inocentă, Vera, neștiutoare încă de adevăr, dar presimțind că trebuia să facă un mare sacrificiu cu trupul ei tot, cu tot ce fusese până atunci neatins și nerostit. Vera își trase rochia strâns peste genunchi și, devenită pe jumătate femeie, început să zgâlțe un nasture din haina logornicului său. Jim," zise, spune-mi drept, să nu mă minți." Tu ai mai sărutat fete așa cum ai făcut cu mine? Am mai sărutat, Vera, de ce să te mint? Dar nu așa ca pe tine, fără să le iubesc. Dar de ce? Se miră fata adumbrindu-se. Jim nu vrea să jignească inocența fetei cu considerații fiziologice. Nu pot să-ți explic acum pentru ce, mai târziu. Dar tu trebuie să mă crezi pe mine. Nu mai pe tine te iubesc. Și, cuprinzându i amândouă mâinile și salutându i le, le puse în dreptul inimii lui. — Cin, șopti fata după câteva clipe de meditație, și o să facem și copii. Se înțelege, dacă vrei tu. Eu vreau. Vera se înveseli și râse cu capul pe spate, copilărește. — Vreau un băiat să semene cu tine, să aibă ochii întunecați ca ai tăi. Și eu vreau o fetiță. Nebună ca tine și cu ochi oceanici. Atunci să facem și băiat și fată. Să mă joc cu ei. Bine, consimții Jim. Dar tu știi cum se fac copiii? Vera pufnicul pudoare, arătând că știe, dar nu poate să spună și șopti cald în urechea lui Jim. Știu, ne sărutăm mult. Tânărul pufni la rândul ei în râs de naivitatea fetei și o strânse cu patimă de mișloc, Apoi o luă în brațe ca pe un copil și o purtă prin odaie, legănând-o. Vera se lăsa dusă și se ținea cu amândouă mâinile de gâtul tânărului, acoperindu-i un obraz cu pletele sale netede. Era ușoară și delicată și suflul ei cald adia pe fața lui Jim ca un vânt de iunie cu mireasmă de trandafiri. Se lăseară astfel pe un scaun și rămaseră așa multă vreme îmbrățișați și ascultându-și reciproc bătăile arterelor. Vera încruntă ochii și întrebă. — Jim, e adevărat că o să îmbătrânim și eu o să mă fac urâtă și zbârcită. Când n-am să mai fiu tânără, tu n-ai să mă mai iubești. — Ba da, Vera. — Ba nu, știu eu. Nu vreau să trăiesc până când voi îmbătrâni. Tânărul se înspăimântă de spectrul senilității și astupă gura verei. Să nu mai spui asta! Noi nu vom îmbătrâni niciodată, ci vom rămâne tineri și sprinteni ca și acum. Numai cine nu poate să iubească îmbătrânește și moare. Vera era părut convinsă și început din nou să mediteze cu sprâncenele încruntate. — Jim, întrebă ea din nou ștrengărește. — Dar tu ai să-mi faci rochi multe, multe, nu-i așa? Vreau să fiu frumoasă! Am să-ți fac, firește, dacă vei fi cu minte. După o clipă de reflexie, fata ți-a Nu mai vreau rog, Jim. Să mă iubești tu. Atâta vreau. Privirea mândoi pe fereastră și Vera își lipi nasul mic de geam. Apară ningea liniștit cu fulgi de păpădie și naftalină și toată strada era învelită cu blând de urs alb. O sanie cu zurgăleic. Clinchenitori, lunecă repede, trasă de doi cai nervoși și acoperiți cu rețea. În urma ei, călare pe săniuțe mici, remorcate una de alta, o droaie de copii chiuiau și fuerau îmbătați de iarnă. Fața le era roșie ca merele domnești pe strâncene și în nări, cerul îi pudrase cu cristale. Vera chihoti de bucurie și îi tropotit pe loc. — Jim, nu-i așa că dacă mă mărit cu tine, am voie să mă mai joc cu zăpadă? — Auzi vorbă! Îți cumpăr și o sanie sau un schi și costum de alpinistă cu pantaloni. Să mergi și la polul nord! La ideea ghețurilor eterne, ochii verei se împânziră iarăși de gânduri noi. Jim, aș fi curioasă să știu cum e la polul nord. Trebuie să ningă mereu și să sune numai zurgălăi de sănii. Închipuieți și un postiu acoperit cu blană moale de hermine și întrerup din loc în loc de oglinzi masive de gheață, în jurul cărora se mișcă molatic turme de uși albi. Din când în când, un ren cu coarne rămuroase apare la orizont ca o tufă desfrunzită și, câte un stol de pinguini cu fracuri negre, se îndreaptă către parchetele de cristal ale ghețurilor. Și peste tot, cad neîntrerupt fulgi de naftalină, ca acum. Vai, ce mult mi-ar plăcea un pinguin, Jim!" Aș vrea să am un pinguin să sară prin casă. După un timp, Vera a vorbit din nou în vreme ce cu mâinile potrivea cravata lui Jim. De când te iubesc pe tine, Jim, a început să-mi fie frică de moarte. Nu-i așa că nu o să mărim curând? Vreau să te iubesc mult de tot și apoi nu mai pasă. Fără tine acum mi-e urât și mi-e frică. Aseară m-am uitat pe fereastră spre cer la stele și m-au cuprins fel de fel de gânduri. Jim, ia spunem? Sunt departe stelele? În școală n-am învățat." E, asta acum. Sunt departe, se înțelege. Bine, dar dincolo de ele ce este? Probabil o altă pulbere de lumină pe care nozărim. o zărim. Dar dincolo? Nimic. Cum nimic? Până unde ține nimicul ăsta? Ia, ascultă, Vera, de când ai devenit lunatică, ce spasă -ți pasă ție de stele?" Nu-mi pasă de stele, dar mă cuprinde o tristețe și un urât când mă gândesc ce mici suntem. Aș vrea să avem o putere mare, să trăim câteva mii de ani. Jim trecu de câteva ori mâna peste pletele verei și zise, Ce comedii o strecție, Vera, prin capșorul ăsta! Să nu te mai gândești la stele, nici la moarte, că nu e bine. Oamenii cu minți nu se gândesc la nimic și trăiesc numai cu evenimentele mărunte ale orei." Dacă mușuroarele de furnici ar vedea ochiul enorm al omului țintit ca un astru roșcat asupra țărânii, n-ar încremeni toate pe loc? Dacă am avea urechi și simțuri să auzim mecanica huruitoare a cerurilor, inimile noastre n-ar îngheța de spaimă? De ce să ne sucim noi mintea cu întrebări inutile când, stând așa, cobrajii lipiți și îmbrățișați, ne simțim atât de fericiți? Jim, tu ai dreptate! Tu nu poți să ai decât dreptate. Sunt o proastă și trebuie să mă ierți. une case și în odaie focul aprins în sobă arunca prin interstițiile capacului câteva fâșii de lumină. Vera aprinse becul de pe noptiere și odaia se umplu de o lumină verzuie, blândă ca un duș mărunt. Erau amândoi așa de vrăjiți și pătrunși de miracolul vieților, încât dacă de sub plap maroz ar fi ieșit un înger cu aripile înfășurate sau cupido ar fi intrat gol pe ușe, cu arcul în mână, nu s-ar fi mirat. Examinară din nou inelele, scoțându-le și punându-le de câteva ori pe degete. Vera," întrebă Jim, ia spunem tu mie, cum ai început tu să mă iubești?" Pata își lăsă ploapele în jos și își aduc cu mâna părul de peste ochi. Ceea ce mă întreb tu e un lucru pe care mi-e greu să-l spun, fiindcă mie mi se pare că te-am cunoscut și te-am iubit dintotdeauna. Dar ce-ai gândit tu atunci în tren când te-am sărutat? Mi-a fost frică, dar apoi mi-a fost drag de tine. Te văzusem cu coada ochiului și-mi Era și rușine de întâmplare și mi-era și ciudă că nu vi să-mi vorbești. Ei, și apoi? Apoi te voiam mereu și mă rugam lui Dumnezeu să-mi înainte. Nu mai dormeam noaptea și mi-era dor de tine și dacă ai fi venit atunci să mă furi, mergeam cu tine până la capătul lumii. Dar dacă nu te întâlneam, știu eu ce se întâmpla dacă nu te mai găsem? Poate mă aruncam undeva într-un râu, poate cu vremea aș fi uitat, dar știu că mi-era silă de toată lumea și n-aș mai fi ridicat ochii asupra niciunui bărbat." Pentru că tu ești așa cum te-am visat eu și trebuia neapărat să vii ca să nu mor. Zicând acestea, Vera puse capul pe umărul lui Jim și oftă ușor zâmbind lacrimat. Dar tu cum ai început să mă iubești? întrebă ea. Eu, Vera, veneam mereu la tine fără să înțeleg de ce, în vreme ce alergam cu gândul la alte fete pe care în realitate nu le iubeam. Nu-mi chipuiam că într-o ființă așa de mică și sfioasă ca tine se poate ascunde atâta dragoste. Dar fără îndoială că în cele din urmă s a fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat, pentru că simțeam în mine o nemulțumire și o căință ori de câte ori te părăseam. Dar, în sfârșit, ce-ți pasă ție cum am ajuns eu să te iubesc, dacă eu te iubesc cum te iubesc și simt că fără tine lumina e ca un univers cu soarele stins? Cu aceste vorbe... Cei doi se îmbrățișeară din nou, se frânsără tare în brațe, se legănară pe loc, își lipiră obrajii, își sorbire răsuflarea și se priviră lung în ochi, chinuiți de a nu putea să se pătrundă mai tare, nesăturați unul de altul. Și-ar fi stat așa ceasuri întregi și zile întregi și stelele s-ar fi aprins și s-ar fi stins deasupra lor dacă Madame Policrat n-ar fi ciocănit tare în ușe și nu le-ar fi strigat. Copii, de ajuns cu dragostea!" Veniți la masă! În sufragerie, Jim și Vera continuară corespondența mută. Uitau pe rând să mănânce și se pierdeau în contemplarea celuilalt, ori își strângeau mâna pe sub masă. Vera zâmbea galeș lui Jim și sărea la fiecare gest al lui să-i dea un șervet, o furculiță sau ceea ce credea că lipsește. Oh, exclama Madame Policrat, mai pudrată și mai încondiată ca oricând. Ceta Andrețe! Și făcea din mâna plină de inele un gest comic de gelozie. Deși domnul Emilian, Protopopescu și Camelia li se păreau celor doi logodnici foarte ridicoli, îi priveau cu simpatie și, fiindcă ar fi iertat greșelile întregului univers și pentru că aprobau solidaritatea lor, de aceea le suportau sfaturile cu îngăduință. Să vă iubiți!" zicea moral domnul Emilian căci fără iubire nu se face nimic în viață. Arătând înspre Camelia, dacă nu era ea care cu dragostea ei să înțeleagă cu ce om are de-a face, de mult mă prăpădeam. Nu-i așa, mică. Așa e, puiule, nu vorbi mult să nu te obosești. Domnule, când eram plăcău, ajunsesem numai de 45 de kilograme. Nu puteam mânca nimic și o durere surdă mințe penea ceafa stomacul, inima, plămânul. Nimic nu mai funcționa bine. M-am căutat cu doctor mare, am făcut fel de fel de analize a sângelui, a sputei, a lichidului cefalorahidian, a urinei și nimic. Am fost și la Viena, într-un sanatoriu. Ei bine, n-ai să crezi. Ia mi-a sugerat ideea că am tenie. Și într-adevăr, după câteva încercări infructuoase, căci capul rămânea mereu înăuntru, am dat afară o tenie de vreo 14 metri. De când m-am măsurat am, am viață liniștită, mănânc rațional, măcul de vreme, nu sunt agitat de problema sexuală și pot să lucrez câteva ore pe zi. Am crescut cu 20 de kilograme. Căsătoria e mare lucru, nu-i așa, mămică?"